Modak anorexia bultzatzen aldu. Egunon entzuleok, gaur ostiral heroidugunez, gurena bildu da zenbait gonbidatu azkeno azkenaldion pilpilean dagoen gai bati buruz hitzegitera. Berria hau da. Euskal Herrian 1000 kalagun dago anorexiak edo da bulimiak jota. Egunean egunean ugaritzen ari dira desoreka psikologikoak dituzten andre kasuak. Ia ia izan dezakegu anorexia eta bulimia izurritea bizi dugula. Dakizuenez, gaixo hauek naiz eta mehar-meharrak izan, gizen eta baldar ikusten dute normalean beraien burua. Honen guztiaren gainean berba egingo dugu gaurko mai inguruan. Eta besterik gabe hasi egingo gara gonbidatuak aurkezten. Iñaki Tamarino Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko doktorea dugu Egunon Niñaki. Askotan esaten da egungo modak bultzatzen dituela anorexia bezalako gaixotasunak. saltzaude bai ezapen honekin. Egunon bai, bueno, nikuzte du solitzarrez itxura fisikoa garrantzi handia duela. Askotan arrakasta itxura fisiko sehatz batekin lortzen da. Gure gizartean baloratzen da altua, liraina eta argala izatea eta jakina denok ezin gaitezke horrelakoak izan. Horrexegatik modak zenbait pertsonarengan gan ondo dezake, batez ere autoestima batxua duten pertsonengan. gan. Horien artean gehienak nera behak dira, batez ere neskak. Jendorrek zera pentsatzen du, oso bestelako gorputza badut baloratu egingo naute, eta nire bizitza aldatu egingo da, lortu behar dut pixua eta silueta kontrolatzea. Argi dago honetan guztian itzu barrizko eraginadokala modak, baita publizitateak ere. Nire iritzi aurkako neurriak hartzea behar beharrezkoa da, Ezinbestekoa. Bestela egun komunikabidek duten indarra goraka doala kontuan hartzen badugu, gero eta anorexia edota bulimia kasu gehiago jasan hartu dutugu gure gizartean. Eskarrik asko inaki. Urrengo gonbidatuak oso gertutik ezagutu du arazo hau. Bere alabak anorexia baitu. Karmele Zelaheta. Nola bizi duzue alabaren gaixotasuna etxean? Egi alda moda kanorezia bultzatzen duela. Ba, gure alabak gure alabak 7 urte daramatza egoera honetan baina gukia zarte jakin. Asira batean alabaketzuen gaixotzeat ikusten bere burua, eta familiakok ere ezkenuen onartu nahi izan, baina azkenean medikoaren gana bidaltzea lortu genuen, eta honek psikiatriko batean sartu zuen oso bestelakoak diren gaixo batzuen ondoan. Horrek onura baino, kalte handiagoa ekarri zion, ez naho erotuta, esaten zuen gaixoak. Ez da eskubiderik, biderik, nire ustez protesta egin behar dugu, gaixo hauek toki propioa behar dute saintzeko, Ez dira kaniontzeko gaixoekin naztu behar. Haukera honetaz baliatu nahi nuke, familiarentzako orientazioa ere eskatzeko. Askotan ez paidak zer egin edo nola lagundu gure semea labehi. Eta maitzeko, eta moduak anorexia bultzatzen ote duen horretan, ba, saneko nuke gure alabaren kasuan alaxe izan zela. Gure alaban eskazintzoa, txukuna eta esanekoa izan da betidanik. Pasarelako modelo eskeletikoak imitatzen hasi zen arte. Ordutikona, batek daki zenbat gezur esan ote izkegun, zenbat rikin mailu ezoterituen egin guen gainatzeko. Ez da odudarik, modak anorexia bultzatu iten du. Mila esker, karmele eta ea zuen alaba alembailen sendatzen den. Orain aurkeztu nahi dizuegun gonbidatua institutuko irakaslea da, Kristina Kortajarena. Kristina, izan zuen institutuan anorexia bulimia kasurik, modak benetan bultzatzen aldu anorexia? Ez, zuri honez, ez erbaino lehen egunon. Ezaten hain nintzen ez niktak idala beintzat ez dainolako kasurik egon. Eta modak anorexia bultzatzen ote duen. Sera, niri hori ez aiziriozki jokatzea iruditzen. Egia da, modelo batzuk neko mehak daudela. Eta neska asko eta askorentzat halako izatea ezinezkoa dela, gaixotu bein, gabe beintzat. Baina hortik moda erruduna dela esateraino alde handia dago. Honetan irakasleok zer handia dugu. Hor eskuntza kontua da guztia. Alegia, aurrei, txiki-txikitatik erakutsi behar diegu telebistan agertzen diren gauza asko eta asko ez direla herrealak. Telebistan, Supermanek balkoitik salto egiten duela ikusten dugunean ez du gura imitatzen, normalean gutxienez. Zergatik imitatu nahi ditu gordoan pasareletan agertzen diren eskameak? Zimea laba guzti ikustera zi behar diegu hori ez dela herrealak. Hori ikusten zunezkoen enpresek eta publizitate munduak sortu duten historio bat dela. Labor Bulduz, egia da modak eragina duela, baina erasoa sakonagoa dela esango nuke. Txek irakasle baten hitzak. Eskerrik asko, Kristina. Eta azkenengo gonbidatua aurkezteko ordua heldu zaigu. Potxolo Dominguez, egunon. Gure entzuleek ongi asko dakitenez, ez, arrakasta handiko diko disein, diseinu gilea dugu. Pocholo Dominguez marka oso ezaguna da hemen, zein gure mugetatik kanpo. Ez da, ala? Oker ezpanago duela gutxi New Yorken inauguratu duzu beste da bat, ez da? Ba, ai, ala da, azken aldian. Soro en pare nabil, toki bateti bestera, Milanetik Parisera, Londonetik New Yorkera. Beno, gaurko gaia dela eta, nik esan nahi dut askotan frivolizatu egiten dela anorexia ez da neskatun gaixotasuna. Manikia kimitatuna edizten hartuntunen kontua da. Sisi enperatriz, adibidez, anorexikoa zen eta garai hartan etzegoen modelorik. Anorexia eta bulimia gaiet psikologikoak dira eta horrela aztertu behar dira. Ez dut utzte anorexiak harreman zuzenik duenik modarekin. Errezena da modari errua botatzea, baina azkeneko datuen arabera anorexia duten gaixoen kopuruak ez du gora egin. Ez dira ugaldun anorexia kasuak. Badirudi geiz geiegizko harreta ematen zaio lagaiari, ta ez dut utzte benetan horren besten berezi duenik. Ez dut esanai arazorik ez dagoenik, baina gauzak neurtu egin behar dira eta errua dagokionari bota, ez modan lan egiten dugun noi. Lotura faltxu honek nini zugarria egin digu, eta zenbait moda etxe bultzatu ditu erabaki bat hartzera, alegia, tala konkretu bat baino gutxiago duten modeloak ez onartzea. Honek, kalte ekonomikoak baino ez dakartza, ez dutuste arazoa konpontzen lagunduko duenik. Mila esker poxolo, zorte honopadizu guzure arropa bilduma berriarekin eta honen bestez, sentitzen dugu baina agur esan beharrean gaude, Badakizue betiko kontu hori, denborarena eta otirero bezala denbora demoratz eskaibili gara, baina irratia halakoa da, eta guardiko albistegiari paso eman behar diogu. Mila esker gurekin izan zareten guztii eta hurrengoler arte aio.